Amor Bueno, pois, vámonos ir ás terras de Quiroga E vámonos ir a unha adega a falar de... Vamos a falar de viño Porque fai pouco se fiz unha gran festa eh, A festa do viño ali en Quiroga Donde se gañou hasta algún premio E vamos a falar, pois, co adegueiro Pablo González Moi boas tardes, Pablo Hola, boas tardes Que tal aí por Quiroga, aí o lado, lado das cepas do viño, que xa empiezan a, a botar <risos> folha e flor, non? Sí, xa están, xa están reventadas eh, eh, con folha. <risos> bueno, ben, xa aguantando un boquiño de chuvia, pero é algo, algo normal neste <risos> tempo de, de primavera. Hombre, claro. Así a forrades de regalas. De regal, efectivamente. <risos> <risos> con, que se, con que se regue, eso, pues, eh, que se regue así cando cai esa choiva que cai despacio, da gusto. Efectivamente, esta choiva primaveral que, eh, que tanto tamén. agradecemos en Galicia. Eh, <risas> bueno, eh, cantas adegas se presentaron aí na cesta de do viño aí en Quiroga? Bueno, por somos doce adegas que viñamos á feira do viño no. de Quiroga, eh, que coñen uvas en Quiroga, ¿Eh? despois temos unha figura que é a adega é invitada, que cada ano invitamos unha unha adega de, de calquer parte de Europa, de España, de Galicia, bueno, non hai uh -huh. do continente. Uh -huh. Estamos empezando polas denominacións de orixen de Galicia aquí cercanas, o ano pasado tocou yo Ribeiro, este ano tocounos unhos eh, Rías Baixas, unha adega en ecológico que se oh. chama Corisca. Ostras, sí señor, sí señor. bombiño, viño, bon viño. Sí, e un bon, bon ao lado. <risas> Eso non pode faltar en Galicia. Non... Alguén dixo... Sen viño non hai vida, nin comida, pero sin, sin comida tampouco hai viño. Si, sí, son dúas cousas que van da man. Eh, eh, exactamente. Van, levan siglos e siglos de principio da historia con esto, eh, sí. e ahora teñen que seguir da man, e as novas xeraciones temos que intentar que eso siga sendo eh, unha realidade. Eh, que sea esto. Eh, Tuvestes un gran un persueiro da televisión, Sí, tuvemos a, a Sobera A Sobera, Carlos Sobera Carlos Sobera <ríe> que Un foi? gran embaixador desta de zona Neste sí. de pregón E eh, eh, bueno, sabemos sempre Que os últimos anos en Quiroga uh -huh. nos bueno, últimos anos en Quiroga Sempre os pregueiros son de primeira talla Nacional eh, sí, sí, sí. E iso fan consolidar un pouco máis A, a calidade da feira do bicho eh, Anda que non correría Xente nin nada, eh Pois non podemos ter unha cifra exalta, pero para que nunha feira do viño pasen 14 ou 15 mil non fai falta nada. Inción, eh? Sí, sí, sí, porque eu veixo, por exemplo, aí, eh, bueno, eu non estuve nunca senón despois de haber pasado a feira, pero tu digo, polo rastro que hai, que houve xente. Eh? Sí, sí, hai moitísima xente, a verdad que sí, é o nivel, o nivel dos viños... Eh, foi altísimo entonces pois, ao final, estamos intentando consagrar unha feira a nivel, a nivel nacional e a nivel uh -huh. internacional Sí, sí, ademais foron moitas autoridades as que foron as que tamén dan apoio, as que tamén axudan ca súa presencia pois tamén axudan moito ao, ao viño de e eh, de toda esa comarca Sí, indudablemente hai que darse conta que Tivemos eh, vicespresidentes da xunta Tivemos conselleiros Vos outros conselleiros Xente De estatus provincial uh -huh. no? Va decirse igual Houve 14 ou 15 autoridades Pois pues non fai falta nada, oh, no. No? Eso, eso ao final eh, Danos saber que a importancia Do feiro de Viño de Quiroga É, sí. é grandísima Os políticos nunca traballan gratis, como digo. Cando eh, es que os políticos van aos sitios é porque saben que, que se sale a foto e que paga pena ir para ver todo eso. Eh, exactamente. Eh. E Quiroga, muy... final, é, uh -huh. é unha imaxen de calendario. É eh, eh, eh, tanto que si sí. además hai Quiroga que está un sitio prevalexado ao lado do río Miño, eh, que bebe bebe do río, pois... É unha zona que ven... Que venxa ancestral. Sí, si, sí, sí, señor. E eh, fálanos dese de premio. Bueno, un premio normal, a ver, tampouco. <risas> bueno, xo eh, so dos moi humildes, xo eh? so dos moi humildes. <risas> a verdade que para nos, Pavega, é eh, un ano moi exitoso, levamos uh -huh. con algún viño nove, dez premios, oh. eh, con outros cinco ou seis viños, o e sea, bueno, pues este ano xo é unha cata popular, unha cata uh -huh. profesional, uh -huh. unha profesional, Eh, pois pues nada, entramos Bodega de Uve Tuvo a súa marca inseparables Mencía con 100 puntos 99,5 e eh, uh -huh. o bodello blanco Pois pues, o bodello tuve Con 98 é eh, algo tamén jara, no, es que Son dúas grandes medallas de ouro que Para non ser un honor Pero uh -huh. tamén se vou a decir Que casi todos os viños que houve na Feira Subiron dos 90 puntos Joder. Eso quere dicir que son todos medalla de ouro Exactamente eh, Quere dar un quer che dar un ratio da calidade dos viños de Queirola. Si, sí, si. Sí. Porque eso quer dicir que a xente sabe apreciar, apreciar o viño porque eh, como digo eu sempre xamo dicio o compañeiro porque xato páse por Galicia non por cousas moi agradables. Uh -huh. Pois, eh, cando eu digo o viño hai que bebelo, saborealo, nunca empuxalo. Efectivamente, unha boa definición que che vou a copiar, eh? Si, <risa> si, sí, sí, é así, un trago de viño ten que pedir outro, non se pode... Eh, exactamente, porque eh, eu tuve un negocio de hostelería, sei, uh -huh. sei quen sabe beber viño, e sei quem non sabe beber. Indudablemente, indudablemente. <risa> e entón, como lle digo, eh, aproveito, hombre. aproveito o viño, eh, de disfruto, sí, eh, sí. disfruta del que eh, vai saber que no fixo como o fixo e a calidade do viño. Ora, se mo metes de golpe, non sabes é, é. nada. <risos> bueno, hai xente que... Sí. que o trague, hai xente que o disfruto. Afinal, as estatísticas están dicindo que cada día o viño de calidade está o vendo xente máis <coughs> preparada, ou seja, que lle gusta conocer o mundo do viño, non? Exactamente. No? Portase, é supernos tamén é unha riqueza. Hombre, e que... tanto que sí, porque agora, por exemplo, non sei se si aquello canto vas a un sitio... E ves, por exemplo, non sei que se xunta casta agora a xuventude, a xuventude de certa idade, a partir dos 20 ou por aí máis ou menos, se xunta unhas cantos e eu pois tiños visto tomando o seu viñiño, sí. espaciño, e ca súa tapiña para que non se lle suba solo E entonces pois pues, vexe, eu digo, ves, hai cultura de, de viño. Está cultura e a xente nova pues, está sí, sí. Eh, embarcándose un pouco, empapándose nesta cultura, porque ao final é o que se ve, o que se vive durante todo o ano. Es, exactamente, porque o viño queiramos ou non queiramos, xa o dicen os propios escritores, o viño axuda moito, eh? e a cultura sí, tamén. Sí, é a cultura non xa. É, é a nosa cultura por iso decimos que temos que saborealo nunca empuxalo e <ríe> entón por iso digo que claro eh, cando se veía a xoventude que beben con ese aprecio que beben, porque eu tiño ouído algún algún xoven e dici un miñiño cando dici eu <ríe> que eu son elitas terras da fonsagrada bueno, de nave subarna é fonsagrada e <ríe> Pois, dicen, é cun un viño desus, mira, sabe tan ben, cando o bebes despacio, é que ten un sabor que dá gusto. Pero, claro, hai que acompañarlo con algo. Que millor cun, que, que con un botelo con a trolla. De oh! Esos, es, es, esos días que hai unhas poucas de botellas. Sí, sí, sí, sí. E, claro. e, e, e, e é o que se suele dicir, eh? son viños... Eh, porque agora en Galicia temos viños de calidade eh? viños de moita calidade Galicia actualmente ten tranquilamente 14, 15 ou 20 viños entre os 100 millores ou 150 sí. millores de viños do mundo eh? Sí, si, sí. porque como se decía por exemplo can, eh, dicen, cando curas o vendín algo ten o viño e máis na Ribeira Sacra é verdad, é verdad aí estamos Sí, sí. Por eso digo que e Ademais, agora tedes eh, eh, eh, Antes era máis ben o tinto E agora, pois, están entremezclados eh, Si, sí, van ao 50% eh. van, sí, sí. Porque... Un, Temos unha fortaleza grande Nos blancos E eh, uh -huh. eh, aí estamos como me decía a mí, y me decía ontad tarde, decía a mí un, decía, mira, tengo viño branco galego y tal, y dije, ¿tí sabes beber? Se juntaron dos o tres y tal, mira, vamos a beber un viñeño, que también me dieron a probar a mí. Ah, yo, ah, pues mira, qué bueno. Sí, sí, era un viño, un viño branco no me acuerdo qué, qué tipo de tapa, eh, qué, qué tipo de viño era. Y entonces, ah. él es... Já nos dixo o camareiro porque o conozco moito, e entonces dices, dice, de cada dous días os veñen e toman a súa botellliña de viño e eu isteño que preparar, pois xamón porque Sabe, claro, que, o bar que, estremeño, o viño hai que axudalo, claro, E como restaurante restaurantes estremeños pero perotello, viños de calidade, eh? dice de calidade son estos. E dicullese e tanto que sabedes. <risa> Aí, Muy uh, uh, exactamente Por eso digo que os vi, o viño eh, Como dicíamos Nun comenzo Vai xunto coa cultura É certo, sí, sí. Eh, Bueno, agora eh, Eu hai algúnas eh, Sempre pregunto eh, Porque uh -huh. os, os viños eh, Sobre todo aí na ribida sacra que eu teño pasado a Castro Caldela, se ver por aí, e, a parar en algún sitio e mirar, e digo, é sempre veixo como pedras, como se fora pedragoso eh, e, e, esa viña, e digo, pero isto por que será? Pois, un señor me dixo que as pedras de noite calentaban e de día refrescaban. De, si, de día recollen o calor do sol pero noito, pues, a noite está aportando temperatura da terra que a, que a planta agradece exactamente, por eso digo que por eso sale tan bon viño, que sale xa sale con ese sabor con ese sabor que dá gusto si, sí, con esa boca e eh, entonces por eso digo que os, os viños teñen que ser eh. ademais vos vos <coughs> que o traballades con tanto mimo que os minades tanto e, e, e ademais porque no, o mismo no tempo da cepa da, da, da poda que quedais a cepa así e ademais que, que, que non é todo gratis eh? que tamén gastades bueno, os vosos cartiños e en, mi... en linealo si, eh? si, sí, sí, é moi costoso, moi costoso pero bueno, xe é un medio de vida para unha zona que é que hai que explotar tamén é costoso facer un coche. Tamén, efectivamente. Bueno, menos costoso porque ao final vai en calena. Pero... Sí, bueno, pero bueno... E non se depende das inclemencias meteorolóxicas. Non, no, aí sí que non. Aí está todo vendido. Sí, sí. Pero, pero dá gusto. Cando cando ves, por exemplo, un traballo en feito e ao final hai ese remate como que acabades de, de facer na, na sí, feira sí. do viño, dá gusto cando a sí, xente bueno. ven e te saluda e te dice, ole, ole. Sí, é verdad, mm. é verdad que sí. E eu penso que os, os mismos políticos políticos por eso van que se dan conta do que hai. O que pasa que, claro, un poder ou tratado, que eh, isto dun es beino máscae eh, total. Digo, ben, e eh, gracias a eles pois pues, se dá a coñecer ese viño ou ese produto, porque non solamente na feira do viño houve houve viño, eh, que tamén habi, eh, como cada ano sempre hai outras outras viandas. Si, sí, pasa que bueno, Eh, ao final todas as feiras e todos os eventos de outra cousa, cando teñen certo renombre e moitas visitas, pois a eh, obligación do político é estar aí para pa eh, uh -huh. a viandas eh, oh. e a pre, eh, as viandas que hai porque a xente tamén aproveita a prevender vender verduras outros alfareiros de todo po... porque, porque digo, eu digo, mira, un puxe e de, de viños De, digo, como dicen, no, pues vamos a tomar un pucheiro. Digo, mira. Efectivamente. <risas> digo, hay que tomar un pucheiro de viño. Sí. Pero eso es bueno. sí, señor. Pues... Eh, Pablo fue un dime, pla... dime, dime, estoy aquí. Sí, sí, sí. Eh, fue, fue un placer poder estar contigo. Igualmente que vos acordéis desde Galicia, desde Cataluña, que sei sí, que que sois una gran comunidad gallega, eu teño corazón también, en sangre Sí, de en Cataluña, entonces para mí é eh, como somos irmãos de todo e bueno, labor que facedes a xente gallega que estades aí para darlle sí, sí, a xente sí. que vive o seu retiño de radio gallega por pues, aí, esa, non? Eh, facemos o que podemos, como dicimos, nós somos o que podemos. Aí moito acordarse de nós e eh, decirvos estamos aquí po que necesitades. Pois, aí esa nos obriga de poder eh, pois acordarnos dos nosos paisanos que están aí traballando arreu, e que tamén cando veñen acá a Galicia, isto, perdón, a Cataluña tamén nos veñen a visitar. Por supuesto, Contade que a próxima vez a Cataluña, estou yendo a ti. Vamos, tetra, e que os estudios... Estudan aí pouco, estuve en facendo unha cata na Barcelona Wine Week, hai un mes anello ou dous meses. Ah, ah, ah, si. Si, si, non é escapada desas contas que estamos aí nos estudios Pois pues moi ben, Pablo. ¿Vale? Pois pues Pablo, un aperta moi forte e hasta outro momentiño. A vos disposición, moitas gracias Grazas a ti. Vivo... E viva Galicia. Que eh, eso, viva Galicia e a